Vale, ba, gaurkoan e, trafikoa izango dugu ai izan ere, bueno, ba azken asteetan, e, bueno, ba, oporretan girelarik e, biriatun e, zenbaite hilara ematen ari dira eta bueno, hartuna ba, izan dugu Eskoillor lartzako trafiko zuzendariarekin mintzatzeko, Garbine Saezekin, Kaxagunon. Kaixo bueno. Bueno, e, urteroko kontua bada ere, ba, berriz ere biriatu ta irun arteko bidesarietan autoiarak ematen ari dira, eh dira e, bueno, zuzendaritzatik ikusten dituzuten arrazoiak edo garazoak, sentzu horretan. Bai, bueno, hasiatik izan behar, behar dugu badatu zehatzak izateko datorren asteguru hau pasa arte eitzen beharko dugu zeren Oaindikeatzen da gusttuaren azkenengo asteburua eta bertan beba badatuak jasotzeko gai izango gara, beraz urrrengo gaztearen hasieran emango ditugu ezaguttzera. Enol nahi ere askoen eta zuk eszan duzun bezala bai askoen antzekoak izango dira ez dugu aldaketan nabarmenik sumatu. Aldo horretatik ba, normaltasuna izan da, ezaugarri nagusia. Ez dugu iztripu handi, handi larriegirik larri izan, eta hori guretzat importantena da, baina erretenzio edo auto iladei ila dagozkion ez ere ba, ez dira handi izan. Gure errepedeak, eta hori bai onartu behar dugu autos betetzen dira, oporegun honen nazi eran eta, eta buka eran. Baila ipatu genuen hasiera, aziera, bodo, ekainaren amaieran gure prentza aurrekoan, ba, aurrekozetako kopurua, e, trafiko internazional horren kopurua, milioi bat eta zeideun eta berrogei mila ibigaiukoa izango dela. Beraz, auto asko eta ordu gutxitan ba, pasatzen dira gure errepidetatik. Aurrek uzpenak aurrek uzpen, ba, ia izin da, bat ere autoeladarik ezortzea, beraz, gidariok hori bai onartu behar dugu. Baina baizuk esan duzun bezala, ba, biriaturren ba, iladak sortu dira. E, biriatur puntu importantia da guretzat, horretxegatik, ba, neurrizeat zakartu genituen. Alde batetik, ba, zinalizazioa la ekipo berezia jarri genun, E, irun eta bireaturren artean. Eta bertan bai informazioa behatzen dugu gidari gidariei ba nola epeaje guztiak erabehi ditzaketan e, normalean bakarri pasatzen dira erdikoetatik. Eta bueno, zinalizazioenekin bai lortu dugu hori. Beste aldetik be bai, ba ertzaintzaren lana aipagarria da, e, agendeak daude errepide oietan eta bueno, zirkulazioaren harintasunerako importantea da, baina bai egia da, haurten ba, be bai, bai jarak sortu dira bai. Bueno, nalakoetan, e, bideatuko bidesari horrena e, problematiko tasuna, zaipatzen hitz egiten duzutenean, zer arazo ikusten duzute edo zein i, i, da horre ikusten duzuten kontua? Bai, hombre, errealitateak erakutzi digu, digu irungo peajean ez dela da nabarmenik sortu, eta bideatukoan babai, ezta? Hori, ba, berriro, aztertu beharko dugu, koordinazioa oso importantia da, beraz, naiz eta ustailearen hasiera miarritzeko trafiko zentroko ASF arduradunekin egon, eta baita bordeleko kudeak eta zentroko arduradunekin ere, e, ba, bilera izan, ba, gure ustez, ba, bueno, behindatuak izan da, ba, guztion artean aztertu beharko genuke bai. E, izan daiteke ere, bueno, bireatu tairungo bidezariak eren eko urbil, bat kilometroera egotea korrek ere, holako, ba, bueno, jende asko etortzen diren asteburu horietan eragiteare. Bai. Nire ustez hori ez da, Inportantea, import, gara oso no, ez da hori izango, eh? Kopuruak oso importantea dira, ebit kopuruak esan dugun bezala oso importantea dira, gure errepideak dira urtean zer ardienena, ez du ditugu handitu. Eta bueno, nire ustez egin behar duguna da, ba, azkenengo datuak jaso, aztertu, ebaluatu eta, bueno, gero, ba, ne hurri bereziak edo ezberdinak hartu beharko ba genitu horrela ba, egin, ezta baina beti koordinazio baten eta bakoitza bere eskumenekin dudari gabean. Haipatzen dituzun horri egi begira, e, olako egoeretan, e, bueno, hilara benetan e, garrantzitsuak direnean, badagun olabaiteko protokolorik eta aukerarik e, zuen aldetik, ba, hori konpontzeko edo da eskumenen kontori? Momentuz, momentuz eta martzan jarri itxugun guztia hori da ditugun hurriak ezta zedeen irunetik pasatzen diren autua bebai pasatu behar bidiaturretik beraz e, em, orain zera aukagu naukera bakarra da alde batetik ba, informazio biatzea eta ez bakarrik aipetutako senyalizazio ekiporretati ba, eta bebai erabiltzen ditugu Gure panelak e, euskaraz eta frantzesez ba, zabaltzeko informazioa hilara e, daudenez, edo ez zipuri ba, Eta esan dudan bezala, ba, oso importantia dabe bai, ba, ertzeintzako lan abertan daude, ba, gidaria hilaguntzeko informazio emateko eta pixka bat hori ba, harintasuna emateko. A dos, ba mi esker e, garbine, ba aipatu bezala, eh bideatu vale. eta Irun arteko bidesari horren inguruan gurekin mintzatagarik. Bale, venga, eskerrik asko zuen.